länge, länge sedan bodde här i Dalarna en jätte. Två döttrar hade han. När jätten blev gammal och kände att döden närmade sig då kallades döttrarna för att dela upp egendomarna mellan dem. Hans förnämsta rikedom bestod av några berg som var fulla av koppar. Och det var de här som han ville skänka till döttrarna. Men innan jag lämnar er arvet, sa han, måste ni lova mig att om någon främling skulle råka att upptäcka era kopparberg då ska ni slå ihjäl honom eller henne, innan han eller hon hinner visa sitt fyn för någon annan. Den äldsta av jättedöttrarna var grym och vild, och hon lovade utan tvekan att lyda sin faders vilja. Den andra hade ett mera milt sinnerslag, och fadern såg att hon betänkte sig innan hon avgav löftet. Därför lämnade han henne bara en tredjedel av arvet, medan den äldsta fick jämt dubbelt så mycket som hon. –Dig vet jag att jag kan lita på... Så om du vore en kar, sa jätten. Och därför ska du få brorslotten. Strax efter dog gammel och i långa tider framåt var båda döttrarna lika noga med att hålla sitt löfte. Det hände mer än en fattig vedhuggare eller en jägare att han eller hon fick syn på kopparmalmen. Han på flera håll låg öppen vid bergsytan. Men knappt hade personen hunnit hem och talat om vad han eller hon hade sett. Förrän han eller hon träffades av en olycka. Antingen störtades en torrfura över honom eller henne eller också råkade han eller hon ut för ett bergsras. Han eller hon fick aldrig tid på sig att visa en annan vad skatten var tillfinnandes i vildmarken. På den här tiden var det bruk överallt i landet att bönderna om somrarna stände sina kreatur på bete långt in i skogarna Valjonen följde med dem för att ta vara på mjölken och göra ost och smör. För att folk och boskap skulle ha någon tillflykt i till vildmarken röjde bönderna upp en liten plats i skogen och byggde där ett par små stugor som de kallade för färbodar. Nu hände det sig att en bonde som bodde in vid Dalälven i Torsjångssocken hade sina sommarbodar vid ständerna av sjön Run. Den marken var så stenbunden att ingen hade försökt sig på att odla den. En höst det gav sig bonden med ett par klövjehästar bort i Färbovallen för att hjälpa till att föra hem kreaturen, smörbyttarna och ostarna. När han skulle räkna boskapen råkade han märka att en av bockarna var alldeles röd om hornen. Vad är det för hon som kårebocken har fått? sa bonden till valkullan. Jag vet inte, ja, svarade hon. Han har kommit hem med röda horn var kväll i sommar. Han tycker nog att det är grant. så tror du det? Han har sitt lynne för sig den här bocken. Och om jag skurade röd av hornen då går han genast och skaffar ditt nytt. Ja men då av rödfärgen än en gång, sa bonden. Så får jag se hur han bär åt sig. Inte för hade bocken fått att skurade än han sprang till skogs. Bunden följde honom och när han hann upp bocken såg den och gned honen mot några stenar som var röda. Bonden tog upp stenarna smakade och luktade. Han trodde sig förstå att han råkat på någon slags malm. Men när han stod där och funderade kom ett stenblock rullande ut för en brand. Tätt bredvid honom, bonden sprang åt sidan och räddade sig. Men bocken kåre kom rätt under blocket och blev hjärtslagen. När bonden tittade upp, så såg hon en stor, stark, jättekvinna som var i färd med att rulla ner ännu ett stenblock mot honom. Vad tar du dig till? ropade bonden ropade bonden. Jag har varken gjort dig eller någon av de dina något ont. Nej, det vet jag nog, sa jättekvinnan. Men jag måste slå ihjäl dig, därför att du har upptäckt mitt kopparberg. Detta sa hon med en bedrövad röst, som om hon vore ganska motvillig att döda honom. Och härav fick bonden mod att ge sig i tal med henne. Då berättade hon om gammeljätten, om löftet som hon hade gett, och om systern som hade fått brorslotten. Jag är så led åt att slå ihjäl alla de oskyldiga stackarna som finner reda på mitt kopparberg, sa hon. Allt jag önskar är att jag aldrig tagit emot arvet. Men vad jag har lovat, det får jag hålla. Sedan började hon åter att bända på stenblocket. Äh, vänta, ha inte så bråttom, sa bonden. Inte behöver du slå ihjäl mig för det där löftets skull. Det var inte jag som fann reda på kopparn, utan det var bocken. – Och honom har de ju redan dödat. – Menar du att jag kunde slippa med det? – sa jättedottern och blev tveksam. – Ja, det är mer närvisst! – sa bonden. – Du har hållit ett löfte så väl som någon kan begära. Och han talade så förståndigt med henne att han fick behålla livet. Bonden for nu hem med de första av korna. Sedan vandrade han neråt bergslagarna och lejde sig i drängar som förstod sig på det här med bergshantering. Dessa hjälpte honom att ta upp sig en gruva på det stället där bocken hade mist livet. I början var han rädd att bli dödad, men det förföll sig så att jättedottern hade tröttnat på att vakta sitt kopparberg. Aldrig mer ofredade hon, honom eller någon annan vid platsen. Platsen som idag är känd som Falu koppargruva. Men vart brorslotten finns, och om det fortfarande vaktas, utan den vilda systern, det... Det är en annan saga.